David Copperfield de Charles Dickens Pista 46 Foarte mișcat, dar încântat, domnul Maicaubăr și-a strâns scrisoarea și a întins-o cu o plecăciune mătușii mele, ca un dar ce ar face plăcere. După cum observasem încă de când venisem pentru întâia oară acolo, se afla în o daie o casă de fier. Cheia era ambroască Iuraia, cuprins de o neașteptată, I-a aruncat o privire domnului Mike s-a îndreptat spre casa de bani și a deschis-o cu zgomot. Era goală. Unde sunt registrele?" a strigat el cu un aer înfricoșător. Un hoț a furat registrele!" Domnul Mike s-a lovit singur cu linia. Eu le-am luat când mi a dat cheia mai devreme, ca de obicei, azi dimineață." Nu te neliniști," i-a spus Trudels lui Uraia. Registrele au ajuns în mâna mea. Le voi păstra pe baza împuternicirii de care ți-am vorbit." – Va să zică, tăinuiești lucruri furate, a strigat Iuraia. – În astfel de împrejurări, da, i-a răspuns treddles Am rămas nespus de uimit când am văzut-o pe mătușa mea, care tot timpul ascultase liniștită și cu multe luare aminte, repezindu-se la Iuraia hip și apucându-l cu amândou mâinile de guler. – Știi ce vreau, i-a zis mătușa mea, o cămașă de forță, i-a răspuns el. – Nu, averea mea, i-a răspuns mătușa, apoi arumat. Anies, draga mea, cât timp am crezut că averea mea a fost risipită de tatăl dumitale, n-am suflat o vorbă, și nici măcar lui Trot nu i-am spus că eu dădusem lui să mă fructifice. Dar acum știu că numai individul acesta poartă toată răspunderea și o cer înapoi. Trot, vino și stilește-l să mi-o dea. Nu știu dacă mătușa mea credea în clipa aceea că Iuraia îi păstra averea în batista de la gât. În orice caz, după gesturile ei, așa se putea bănui. M-am grăbit să-i despart și să o încredințez că voi avea grijă să-l țilesc să dea înapoi tot ceea ce și însușise pe nedrept. A stat câteva clipe la Chipzuială și după aceea s-a potolit, dar nu părea deloc tulburată de gestul pe care îl făcuse, deși boneta era cam răvășită. Apoi s-a așezat liniștită la loc. Între timp, doamna Hip îi striga fiului ei să fie umil și cădea în genunchi în fața noastră a tuturor pe rând, făcându-ne cele mai grozave făgăduieli. Fiul ei stătea prăbușit în jilțul lui. S-a apropiat apoi morocănos de ea, a luat-o de braț fără o brusca și mi-a spus, aruncându-mă privire furioasă, Ce-mi cer să fac?" O să-ți spun eu ce ai de făcut," i-a zis Traddles. Copperfield n-are limbă să vorbească," a bombănit Iuraia. Aș da orice dacă mi-ai putea spune, fără să mă minți că i-a tăiat-o cineva." Iuraia al meu o să fie umil," a strigat maică-sa, nu-l luați în seamă." Iată ce ai de făcut i-a zis Trudels, mai întâi trebuie să-mi predai îndată, pe loc, actul de renunțare de care s-a pomenit. Și dacă nu-l am, l-a întrerupt el. Ba îl i-a spus Treddles, așa că n-are rost să mai facem această presupunere. Mărturisesc că pentru tia ora am prețuit cum se cuvine mintea pătrunzătoare, bunul simț practic și răbdarea vechiului meu coleg de școală. După aceea, a urmat Treddles, trebuie să te pregătești să restitui până la ultimul ban tot ceea ce ți-ai însușit prin lăcomia dumitale. Toate registrele și hârtiile asociației trebuie să rămână în mâinile noastre. Toate registrele și hârtiile dumitale, precum și toate chitanțele și depunele de bani, într-un cuvânt, tot ce se află aici. Trebuie? Nu știu, vreau să mă mai gândesc, a zis Iuraia. Prea bine, i-a răspuns Truddles, dar până atunci și până ce ne vei da de plină satisfacție, vom păstra noi toate acestea și te poftim, iar la nevoie te vom sili să te retragi în odaia dumitale și să nu intri în legătură cu nimeni. Nu fac una ca asta," a spus Iuraia blestemând. Temnița din Maystone este un loc mai sigur," i-a declarat Traders, și cu toate că judecata o să mai întârzie până ce o să ne facă dreptate și se prea poate să nu ne despăgubească pe deplin așa cum ai face-o acum, în orice caz o să te pedepsească. O știi tot atât de bine ca și mine." Copperfield Vrei să te repes până la Guildhall și să aduci doi comisari?" La auzul acestor cuvinte, doamna Hip a izbucnit iar. S-a aruncat în genunchi plângând în fața lui Anies și a rugat-o să intervină în favoarea lor, strigând că băiatul ei era foarte umil, asigurându-ne că spunea adevărul și că, dacă el nu va face ceea ce îi se cerea, va face ea și chiar mai mult încă în același scop. Era nebunită de spaimă și de grijă pentru băiatul ei iubit. Ar fi fost zadarnic să ne mai întrebăm ce ar fi fost el în stare să facă dacă ar mai fi avut o urmă de îndrăznală. Ar fi însemnat să punem întrebarea ce ar fi făcut o corcitură de câine dacă ar fi avut semețea unui tigru. Era laș, din creștet până în tălpi, și în clipa aceea, mai mult ca oricând în ai viață, și-a arătat fira josnică și fricoasă prin îndărătnicia și jalnică ai purtare. Stai!" a mărit el către mine și și-a șters cu mâna nădușala de pe față. Mama nu te mai voicări Bine, să le dăm actul acela. Du-te și caută-l." Vrei, te rog, domnule Dick, să-i dai o mână de ajutor?" a spus Treddles. Mândru de misiunea ce-i fusese încredințată, domnul Dick a însoțit-o așa cum un câine ciobănesc ar însoții o oaie. Dar doamna Hip nu i-a dat mult de furcă, întorcând se grabă nu numai cu actul acela, ci aducând și cutia în care se afla și unde am găsit carnetul unei bănci și alte hârtii care ne-au fost de mult folos mai târziu. Bine, a zis Trudels când i s-au adus aceste lucruri, acum, domnule Hip, poți să te retragi și să chipzuiești, dar să ții seama de ceea ce-ți declar din partea tuturor celor de față. Trebuie să faci tocmai tot ce ți-am arătat și asta cât mai repede. Fără a-și ridica ochii din pământ, Iuraia s-a târât prin odaie, ținându-și mâna la bărbie și apoi, oprindu-se în prag, a spus Copperfield, întotdeauna te-a Nu ești decât un parvenit și întotdeauna ai fost împotriva mea. Ți-am mai spus odată, paremise, că prin lăcomia și viclenia ta te-ai ridicat împotriva lumii întregi." I-am răspuns eu, Nu ți-ar strica să te gândești de aici înainte că, de când există pe lume, lăcomia și viclenia..." N-au știut niciodată să se oprească la timp și au sfârșit-o prost. E un sfârșit tot atât de sigur ca și moartea. Sau tot atât de sigur ca ceea ce ne învățau la școală. La școală unde m-am deprins atât de bine să fiu umil. Când mi se spunea de la ora 9 la 11 că munca e un blestem, iar de la ora 11 la 1 că munca e o binecuvântare, o bucurie, o faptă demnă și nu mai știu ce. nu e așa? Mi-a zis el cu un rânjet. Predici cu tot atâta temei ca și profesorii mei de pe vremea aceea. Umilința nu mi-a fost de niciun folos? Cred că fără ea n-aș fi izbutit să-l joc atât de bine pe onorabilul meu asociat. Iar ție, Maicaubor, fanfaron bătrân, o să ți-o plătesc, eu n-ai grijă. Domnul Maicaubor i-a arătat un suprem dispreț, fără a să uita măcar la degetul cu care l-amenința, prefăcându-se că-și cercetează linia vărută la piept până ce iuraia a ieșit pe ușă. Apoi, întorcându-se spre mine, m-a poftit să fiu martor la restabilirea vechii încrederi reciproce dintre el și doamna Maicaubăr și i-a invitat pe toți cei de față să vină și să asiste la cel mai mișcător spectacol. Vălul care s-a de atâta vreme între doamna Maicaubăr și mine a fost acum înlăturat, a spus domnul Maicaubăr, iar copiii mei își pot relua contactul firesc cu cel care le-a dat viață. Îi eram toți recunoscători și voiam să-i arătăm acest sentiment de îndată ce zăpăceala și buimăceala care ne mai stăpânea mințile n-ar fi îngăduit-o, așa că am fi primit bucuroși cu toții această invitație. Dar Anies trebuia să se întoarcă la tatăl ei, care abia mai era în stare să suportă o nouă rază de nădejde, iar unul dintre noi trebuia să rămână pentru a-l păzi pe Iuraia. Treadle s-a primit această misiune, urmând să fie înlocuită apoi de domnul Dick și toți ceilalți, adică mătușa mea, domnul Dick și cu mine, am pornit împreună spre locuința domnului Maicaubăr. În clipa când ne-am despărțit în grabă de scumpa mea Anies, care i-ai datoram atâta recunoștință, m-am gândit la năpasta de care fusese se poate salvată în dimineața aceea și am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a fost dat să trec prin asemenea necazuri în copilărie, căci numai datorită lor ajunsesem să-l cunosc pe domnul dom Locuința sa nu se afla prea departe și, cum ușa odăi principale dădea chiar în stradă, de îndată ce a deschis-o cu grabă caracteristică, n am pomenit în mijlocul familiei. Domnul Maikower a strigat, Ema, viața mea! Și i s-a aruncat în brațe. Doamna Maikower a scos un țipăt și l a strâns pe domnul Maikower la pieptul ei. Domnișoara Maikower, care tocmai legăna pe micuțul și nevinovatul străin de care-mi vorbise doamna Maikower în ultima ei scrisoare, s-a arătat foarte mișcată. Micuțul străin a început să salte în pătuți. Cei doi gemeni și-au manifestat bucuria prin câteva demonstrații nu tocmai potrivite, dar nevinovate. Tânărul Maicaubor, care părea înăcrit de dezamăgiri prea timpurii și care căpătase în înfățișare cam morocănoasă, s-a lăsat prins de simțăminte mai frumoase și a izbucnit în plâns. Emma, a zis domnul Maicaubor, mi s-a adus norul de pe suflet. Încrederea reciprocă ce ne-a unit atâta vreme e acum restabilită și nu va mai fi niciodată curmată." Și acum, fi binevenită, sărăcie! A strigat domnul Maicaubor, vărsând lacrime adevărate. Fiți binevenite, foame, mizerie, lipsă de adăpost, zdrențe, furtuni și cerșetorie. Încrederea reciprocă ne va susține până la capăt. Rostind aceste cuvinte, domnul Maicaubăr a așezat-o pe doamna Maicaubăr într-un jilț și s-a apucat să-și îmbrățișeze întreaga familie, salutând o sumedenie de negre prevestiri care, pe cât puteam eu judeca, nu erau câtruși de puțin binevenite pentru ei. I-a îndemnat apoi pe toți ai săi să iasă pe străzile canterbury și să cânte în cor, pentru că nu le mai rămăsese alt mijloc de a-și câștiga existența. Dar doamna Maicaubor, sub lovitura acestei puternice emoțiile, și nase, așa că primul lucru care trebuia făcut, chiar înainte de organizarea corului, era să o ajutăm să-și revină în simțiri. Mătușa mea, împreună cu domnul Maicaubor, s-a ocupat de această treabă. După aceea, mătușa mea a fost prezentată doamnei Maicaubăr și apoi ea m-a recunoscut și pe mine. Te rog să mă ierți, dragă, domnule Copperfield." mi-a spus, biata doamna Maicauber, întinzându-mă mână, dar nu prea mă simt în puteri, și înlăturerea neînțelegerii care exista în ultima vreme între domnul Maicauber și mine a fost o știre care m-a doborât. Asta e toată familia dumitale, doamnă? a întrebat-o mătușa mea. Nu mi-au mai rămas alții, i-a răspuns doamna Maicauber. Doamne, iartă-mă, dar nu am vrut să spun asta, doamnă, i-a zis mătușa mea. Întrebam numai dacă toți copiii aceștia sunt ai dumitale. Doamnă, i-a spus domnul Maicaubor, nu încape nici nicio îndoială. Și flăcăul acesta ce are de când să facă? A întrebat mătușa mea îngândurată. Nădejdea mea când am venit aici, a spus domnul Maicaubor, era că Wilkins să intre în slujba bisericii sau poate, ca să mă exprim mai limpede, aș zice în corul bisericii. Dar nu s-a găsit un loc liber de tenor în venerabila instituție care face pe drept cuvânt faima acestui oraș și de aceea băiatul meu s-a văzut nevoit să cânte prin cârciuni, în loc de a-și glasul în lăcașurile sfinte. Dar nu cu vreun gând rău," a adăugat doamna Maicaubor cu o dragoste de mamă. M-aș încumeta să spun, iubito, care chiar gânduri foarte bune," a adăugat domnul Maicaubor, numai că până acum nu l-am văzut să-și le manifeste niciun fel. Tânărul Maicauber și-a reluat aerul posomorât și-a întrebat cam nervos ce era să facă. Ce? Oare el devine dacă nu s-a născut dulgher, vopsitor de trăsuri sau pasăre cântătoare?" Să se ducă pe strada de alături și să deschidă o farmacie? Sau să se repeadă până la tribunal și să se dea drept avocat? Sau să intre cu forța la operă și să obțină un succes cu deasila? Cum să fie în stare să facă ceva dacă l-au crescut așa și nu i-au dat nicio pregătire? Mătușa mea a chipzuit câtva timp și apoi a spus Domnule Maicaubăr, mă mir că nu ți-a trecut până acum prin minte gândul să emigrezi." Doamnă," iar spun domnul Maicaubăr, acesta a fost visul tinereții mele și zadarnica năzuință a anilor de maturitate. Cu toate acestea, eram încredințat că nu s-a oprit niciodată la un asemenea gând. Nu mai spune, a exclamat mătușa mea aruncându-mă privire. Ce-ar fi dacă dumneata și familia dumitale ați emigra acum? Ce ziceți, doamnă și domnule Maicauber? Și de unde capitalul, doamnă, capitalul? a întrebat domnul Maicauber trist. Aceasta e principala, aș putea spune singura greutate, dragă domnule Copperfield," a soția sa. Capitalul," a strigat mătușa mea, dar n ai făcut un mare serviciu. Aș putea zice că ne-ai salvat averea din pârjol și noi nu te-am putea răsplăti decât pe jumătate, făcându-ți rost de capitalul necesar." Nu l-aș putea primi ca un dar." a spus domnul Mike înfierbântându-se, totuși mi s-ar putea da cu împrumut suma necesară cu o dobândă de vreo 5% pe an pe bază de chitanță, să zicem pe 12, 18 și 24 de luni, ca să avem un răgaz până ce se o întoarce roata. S-ar putea, sigur că se poate și trebuie să se facă în condițiile pe care le vom stabili împreună," i-a răspuns mătușa mea. N-ai decât să spui că te învoiești, dar gândiți-vă bine amândoi. David cunoaște pe cineva care va pleca în curând în Australia." Dacă vă hotărâți să plecați, de ce nu ați călători împreună pe aceeași corabie? V-ați putea ajuta unul pe altul. Gândiți-vă bine, domnule și doamnă Maicaubăr, luați-vă un răgaz și cumpăniți serios lucrurile. Scumpă doamnă, aș vrea să pun numai o singură întrebare," a spus doamna Maicaubăr. Oare clima e sănătoasă? Cea mai bună din lume," i-a răspuns mătușa mea. Perfect," a declarat doamna Maicaubăr, și atunci să pune altă întrebare. Condițiile din țara aceea sunt destul de prielnice pentru un om atât de bine înzestrat ca domnul Maicaubor să aibă posibilitatea de a se ridica pe o treaptă socială mai înaltă. Nu vreau să spun că ar năzui să ajungă guvernator sau ceva de felul acesta, dar va găsi el oare prilejul nimerit pentru a-și dezvolta, în adevărata lor măsură, talentele? Aceasta mi-ar fi de ajuns. Nicăieri nu se poate găsi un prilej mai nimerit pentru un om sârguincios și cu o purtare bună, a răspuns mătușa mea. Pentru un om sârguincios și cu o purtare bună, a repetat doamna Maicauber cu un ton foarte categoric de om practic. Mm, întocmai, mi se pare că Australia reprezintă pentru domnul Maicauber cel mai bun câmp de activitate. Sunt încredințat, scumpă doamnă, a zis domnul Maicaubor, că în actualele împrejurări aceasta este singura țară potrivită pentru mine și familia mea și că pe acest pământ se va întoarce în sfârșit roata în favoarea mea. Depărtarea nu are nicio importanță și, acordând toată atenția cuvenită binevoitoarei dumneavoastră propuneri, trebuie să vă declar că nu ne mai rămâne decât să îndeplinim formalitățile necesare. Voi putea oră să uit vreodată cum într-o clipă a devenit cel mai cutezător dintre oameni privindu-și cu încredere norocul în sau cum doamna Maicaubăr a început să ne vorbească despre obiceiurile cangurilor? Și cum mi-aș mai putea aminti vreodată de ulița din Canterbury într-o zi de târg, fără a-l revedea cum mergea Țanțo și alături de noi? luându-și aerul unui călător străin de acele locuri și cum privea, ca un adevărat fermier australian, vitele întâlnite în cale. Capitolul 24 O nouă privire în trecut Trebuie din nou să mă opresc. Din mulțimea care mi se perindă în amintire, se desprinde o figură pașnică și senină, care în neprihănită ai dragoste și în copilărească ai frumusețe îmi spune «Oprește-te și gândește-te la mine!» Întoarceți privirea către floricica ta, care s-o filește și cade uscată la pământ. Mă opresc și orice alt lucru pălește și piere. Sunt din nou împreună cu Dora în găsuța noastră. Nu mai știu de când zace bolnavă. M-am deprins între atât cu boala ei, încât nu mai pot măsura timpul. Socotit în săptămâni și luni nu pare îndelungat, dar în viața și în sufletul meu înseamnă un răstimp greu, nespus de greu. Au încetat să-mi mai spună, mă așteaptă doar câteva zile. S-a trezit în mine teama că nu va mai răsări niciodată ziua când nu voi vedea pe nevestica mea alergând pe pajiștea însorită cu vechiul ei prieten Gip. Gipa a îmbătrânit deodată, foarte tare, poate că tânjește după stăpâna lui, în care afla un imbold ce îl însuflețea și l întinerea. E mereu morocănos, vederea a slăbit, lui e nesigur și mătușii mele îi pare rău că nu mai latră și că, din potrivă, se târăște spre ea și îi linge blajin mâna când stă pe marginea patului vegind o pe Dora. Dora culcată și ne zâmbește, e tot atât de frumoasă, nu se plânge și nici nu arată că și-a pierdut răbdarea. Ne zice că suntem foarte bun cu ea, că dragul e băiat atât de grijuliu se obosește peste măsură, că mătușa mea nu mai știe ce-i somnul și o îngrijește tot timpul, bună, atentă și neobosită. Uneori, cele două cucoane pirpirii ca două păsărele vin să o vadă și atunci stăm de vorbă despre nunta noastră și despre vremurile acelea fericite. Cât de ciudat îmi pare când stau în odaia tihnită, bine de și umbrită, și simt cum ochii albaștri ai micuței mele neveste se îndreaptă spre mine, iar degetelei firave prind mâna. S-ar spune că toată viața mea, și-odată cu ea și viața casei și cea din afară, s-au oprit pe loc într-o liniște stranie. Nenumărate ceasuri am petrecut astfel, dar din tot răstimpul acela, trei clipe mi-au rămas mai puternic întipărite în minte. E dimineață, Dora, gătită de mâna pricepută a mătușii mele, îmi arată cum mi se mai cărlionțează pe pernă părui frumos, cât e de lung și de strălucitor și cât de mult îi place să-l poarte strâns în plasa de pe cap. Nu mai râde de mine că nu o spun dintr-o deșartă vanitate, îmi zice Dora, văzându-mă că zâmbesc, ci pentru că odinioară îl găseai atât de frumos și atunci când am început să mă gândesc la tine, mă uitam mereu în oglindă și mă întrebam dacă nu-ți-ar plăcea să capeți o șuviță. Of, ce nebunie ai făcut, Dodi, când ți-am dat -o. Asta s-a întâmplat în ziua când pictai florile pe care ți le dăruisem, Dora, și când ți-am spus cât de îndrăgostit eram de tine. Da, dar n au vrut să-ți mărturisesc atunci când am plâns de bucurie cu florile acelea în brațe, pentru că am înțeles că mă iubești cu adevărat. Când o să fiu iar în stare să alerg ca altădată, să mergem împreună, dodi și să revedem locurile acelea unde am petrecut ca o pereche de prostuți, vrei? Și să ne mai plimbăm prin vechile alei și să nu-l uităm nici pe bietul, papa. Da, așa o să facem și o să trăim iar câteva zile fericite. Grăbește-te numai, draga mea, și te vindecă. O, o, să mă vindec curând! Nici nu știi cât de bine mă simt. E seară. Stau în același jilț, lângă același pat, împreună cu același chip care se întoarce spre mine. Am tăcut amândoi câtva timp și acum un zâmbet îi se ivește pe față. nu mai duc dulcea pe vară sus și jos pe scări. Acum zace toată ziua în pat. Dodi, draga mea, Dora, să nu e drept o prostie ce o să-ți spun, după cele ce mi-ai povestit acum câtva timp despre boala domnului Wickfield. Vreau să o văd pe Anies, vreau neapărat să o văd. O să-i scriu, draga mea, vrei? Îndată. Ce băiat bun și drăguț ești, dă o dia mă îmbrațe. Crede-mă, dragul meu, nu e un capriciu, nu e o fantezie de șartă, țin foarte mult să o văd. Nici nu mă îndoiesc, o să fie de ajuns să-i o spun și sunt sigur că o să vină. Te simți tare singur acum când stai în odea de jos. Îmi șoptește Dora, petrecându-și brațul în jurul gâtului meu. Cum m-aș putea simți altfel, iubito, când îți văd gilțul gol? gilțul meu gol se strânge mai tare de mine o clipă în tăcere. E adevărat, Dodi, că-mi simți lipsa? Adaugă ea, ridicându-și privirea cu un zâmbet strălucitor. Așa prostuță și zăpăcită cum sunt? Iubita mea, există oare pe lume vreo ființă care să-i simt mai greu lipsa? Of, dragul meu bărbat! Sunt atât de fericită și totuși, atât de tristă. Se lipește mai tare de mine și mă cuprinde cu două brațele. Râde, plânge, se potolește, se simte fericită. Așa, îmi zice, să-i spui lui Anies că o iubesc și că vreau mult, tare mult să o văd și nu mai am nimic altceva de dorit, în afară de dorința de a te vindeca, Dora. Of, dodi uneori îmi vine să cred, știi, întotdeauna am fost o prostuță, că nu o să mă mai vindec niciodată. Nu vorbi așa, Dora, lasă gândurile astea, iubito. Le-aș lăsa dacă aș putea, Dodi, dar sunt foarte fericită cu toate că, dragul meu băiețaș, se simte atât de singur în fața jilțului gol al micuței sale neveste. E noapte și sunt tot cu ea. s a venit. A rămas cu noi o zi întreagă și o seară. Ea, mătușa mea și cu mine, am stat toți împreună cu Dora de dimineață. N-am vorbit prea mult, dar Dora a fost cât se poate de veselă și de mulțumită. Acum suntem singuri. Oare știu acum că micuța mea nevastă mă va părăsi curând? Așa mi s-a spus. N-am aflat nimic nou, căci în gândurile mele o știam mai de mult. Dar inima nu vrea să creadă și nu o pot stăpâni. De mai multe ori m-am retras astăzi într-un colț și am plâns. Mi-am amintit de acela care a vărsat și el lacrimi în clipa despărțirii dintre vii și morți. M-a înduioșat povestea lui plină de har și de izbăvire. Am încercat să mă resemnez, să aflu o mângâiere și nu cred să fi izbutit pe deplin. Nu pot să mă împac cu gândul că sfârșitul se apropie. Îi țin mâna între mea, îi simt bătaia inimii între mea, îi văd dragostea ce mă poartă mai vie ca oricând, și nu pot înlătura umbra palidă a unei slabe nădejdi că va fi cruțată. Vreau să spun ceva, Dodi, vreau să spun ceva la care m-am gândit deseori, în ultimul timp. Nu o să te superi? Să mă super, iubito? Pentru că nu știu ce o să crezi, sau poate ce ai crezut uneori. Poate că de mult ori te-ai gândit și tu la același lucru. Dodi, iubitul meu, mi-e teamă că am fost prea tânără. Îmi pună obrazul lângă al ei pe pernă, și ea se uită în ochii mei și îmi vorbește cu multă blândețe. Încetul cu încetul, pe măsură ce își dea până vorbele, îmi dau seama cu inima zdrobită că pomenește de ea ca și cum n-ar mai fi. Mi-e teamă, dragul meu, că am fost prea tânără. Nu-i vorba numai de vârstă, ci de experiență, de felul de a gândi și de toate celelalte. Am fost o biată prostuță. Mi-e că ar fi fost mai bine dacă n-am fi iubit numai ca un băieță și o fetiță și am fi dat totul tării. Am început să cred că nu eram pregătită să ajung o adevărată soție. Mă străduiesc să-mi stăpânesc lacrimile și să-i răspund. Dora, iubita mea, nici eu nu eram mai pregătit să ajung un soț adevărat. Nu știu și își scutură ca o dinioară cârlionții. Se prea poate, dar dacă aș fi fost mai coaptă pentru măritiș, te-aș mai fi ajutat și pe tine și apoi tu ești atât de deștept. Și eu n-am fost niciodată Am fost foarte fericit împreună, dulcea mea, Dora Am fost foarte, foarte fericită Dar cu ani, dragul meu băiețaș S-ar fi plictisit de micuța lui Nevestică iar fi fost din ce în ce mai puțin O adevărată și de viață Și-ar fi dat din ce în ce mai mult seama De tot ce lipsește în casă Și ea n-ar fi știut să se îndrepte E mai bine așa Dora, iubito, iubita mea, nu mai vorbi așa Fiecare cuvânt sună ca o mustrare Nu, nici măcar o silabă îmi răspunde ea și mă sărută. Dragul meu, niciodată nu ți s-a convenit vreo mustrare și te-am iubit mult prea mult ca să-ți fi spus vreodată, serios, un asemenea cuvânt. Iubirea mea e tot ce-am putut să-ți dau mai bun, în afară de faptul că am fost drăguță sau că tu mai găsit așa." E pustiu jos, Dodi?" Tare, tare pustiu. Nu mai plânge. Jilțul meu e tot acolo, la locul lui de odinioară." Of, cum plânge bietul meu băiețaș! Hai, taci, taci! Acum!" Să-mi făgăduiești ceva. Vreau să-i vorbesc lui Anies. Când cobori, roagă pe Anies să vină sus la mine. Și cât o să stau de vorbă cu ea, să nu intre nimeni, nici măcar mătușa. Vreau să stau singură cu Anies. Vreau să-i vorbesc numai ei. Îi făgăduiesc, să o trimit imediat, dar sunt prea îndurerat ca s-o pot părăsi. Ți-am spus că e mai bine așa. Îmi șoptește strângându-mă în brațe. Dodi, după mulți, mulți ani... N-ai fi putut să o iubești mai mult decât acum pe micuța ta nevestică și după alți mulți ani, iată ar fi obosit și ar fi dezamăgit atâta că n-ai fi putut să o mai iubești nici pe jumătate. Știu că am fost prea tânără și prea prostuță. E mult mai bine așa. Când intru un odăia de jos, o găsesc acolo pe Anies și îi spun că Dora vrea să-i vorbească. Anies iese și mă lasă singur cu jip. Pagoda lui chinezească e lângă focul din cămin și el stătolănit înăuntru pe culcușul lui de flanelă și încearcă, gemând, să adoarmă. Luna plină strălucește sus pe cer. Privesc afară în noapte și lacrimile-mi curg și roaie și inima am răzvrătită e pusă la grea încercare. Mă așed lângă focul din cămin și mă gândesc cu o cumplită remușcare la toate simțămintele pe care le-am nutrit în taină de când m-am căsătorit. Mă gândesc la toate micile lucruri mărunte care s-au petrecut între mine și Dora și îmi dau seama că, într-adevăr, viața este alcătuită tocmai din aceste mici amănunte adunate la oaltă. Din oceanul amintirilor mi se ridică în fața ochilor chipul dragei mele fetițe, așa cum l-am văzut întâia oară, înfrumusețat de iubirea mea din tâi, ca și de a ei, cu acea vraje pe care poate da numai o asemenea iubire. Oar ar fi fost mai bine dacă ne-am fi iubit numai ca un băieța și o fetiță, și-am fi lăsat totul pradă uitării?" Inima răzvrădită răspunde la această întrebare. Nu știu cum trece timpul până ce bătrânul tovarăș al micuței mele neveste mă trezește din noianul gândurilor. Mai neliniștit ca niciodată se târăște afară din căsuța lui, se uită la mine, se îndreaptă spre ușă și plânge, vrând să meargă sus. Nu noaptea asta, Gip, nu noaptea asta." se întoarce încet lângă mine, îmi linge mâna și își ridică ochii triști către mine." O, Gip, poate nu o să o mai vezi niciodată. Se culcă la picioarele mele, se întinde de parcă ar vrea să doarmă și cu un urlet jalnic își dă sfârșitul. O, Anies, uită-te, uită-te aici! Pe chipul ei e atâta durere și atâta milă, lacrimile curg și roaie, iar mâna ridicată spre cer, îmi dă, într-o cumplită tăcere, vestea înfiorătoare. Anies. S-a sfârșit. Întunericul mi se așterne pe ochi și, o clipă, totul în piere din amintire. Capitolul 25 Transacțiile domnului Mike Aubur. Nu e momentul potrivit să povestesc acum cât m-a covârșit povara durerii mele. Credeam că tot viitorul mi s-a închis în față, că puterea mea de muncă și pofta mea de viață au secat pentru totdeauna, că nu voi mai găsi alt refugiu decât în mormânt. Am ajuns să gândesc astfel, dar nu din prima clipă când am primit această grea lovitură, S-a copt treptat în mintea mea acest gând. Dacă întâmperile pe care le voi povesti nu s-ar fi îngrămădit în jurul meu, mai întâi pentru a-mi tulbura durerea, apoi pentru a-mi o spori, dar mai fi fost cu putință acest lucru, ceea ce nu cred, aș fi ajuns încă de la început în culmea deznădejdi. Așa cum s-au petrecut lucrurile, am mai trecut un răstimp până ce m am putut da pe deplin seama de toată nenorocirea mea. Un răstimp în care am crezut chiar că partea cea mai chinuitoare trecuse, că frământarea minții mi se va potoli, oprindu-se la tot ceea ce a fost mai frumos și mai neprihănit în duioasa poveste de dragoste, care se sfârșise pentru totdeauna. Un răstimp în care am crezut chiar că partea cea mai chinuitoare trecuse, că frământarea minții mi se va potoli, oprindu-se la tot ceea ce a fost mai frumos și mai neprihănit în duioasa poveste de dragoste, care se sfârșise pentru totdeauna. Nici azi nu știu prea bine când s-a vorbit mai întâi că ar trebui să plec în străinătate sau cum s-a ajuns la concluzia că numai călătorind și schimbând atmosfera mi-aș putea regăsi liniștea sufletească. În vremea aceea de jale, Anies a avut o răurire atât de mare asupra tuturor gândurilor, vorbelor și faptelor mele, încât cred că acest plan tot ei se datorează, dar ea își exercita atât de discret influența încât nu știu nimic mai mult. Acum însă îmi vine să cred că vechea legătură pe care o făcuse modinioară între ea și vitraliile din biserică a început să prindă cheagă în mintea mea, ca o prevestire a ceea ce Anies urma să fie pentru mine în vremuri de răstriște. În ceasul acela de suferință, în clipa de neuitat, când am văzut-o în fața mea cu mâna ridicată spre cer, Anies a fost ca o prezență sacră, în locuința am rămasă pustie. Când îngerul morții a coborât în casa mea, micuța amnevastă -mi a adormit la pieptul ei cu zâmbetul pe buze. Așa mi s-a spus când am fost în stare să ascult acestea mănunte. Și din leșin... M-au trezit lacrimile ei, pline de compătimire, vorbele ei pline de nădejde și de credință, chipul frumos care s-a plecat asupră ca un trimis al cerului, venit să-mi potolească inima răzvrătită și să-mi aline durerea. Dar să-mi reiau firul povestirii. Trebuia să plec peste hotare. Părea că la această hotărâre ne-am oprit cu toții de la început. Acum că mormântul primise tot ce era pieritor din făptura răposatei mele soții, nu mai avem altceva de așteptat decât pulverizarea finală a lui Hip, cum spunea domnul Mike Albert, și plecarea emigranților. La cererea lui Treadles, care s-a dovedit un prieten sincer și devotat în marea mea ne-am ne dus din nou la Canterbury, mătușa mea, Anies și cu mine. Ne-am dus de-a dreptul la locuința domnului Mike Albert, unde urma să ne întâlnim și unde prietenul meu lucrase în apărarea intereselor domnului Wickfield de când avusese loc scandalul acela. Biata doamnă Maicaubăr s-a arătat foarte mișcată când m-a văzut intrând în haină de doliu. Doamna Maicauber avea o inimă bună și duioasă și nu se schimbase, în ciuda încercărilor prin care trecuse în ultimii ani. Ei, ia spuneți-mi, domnule și doamnă Maicaubăr," le-a zis mătușa mea când ne-am așezat pe scaune. V-ați mai gândit la propunerea pe care v-am făcut-o cu privire la emigrare?" Scumpă doamnă," i-a răspuns domnul Maicaubăr, nu cred că aș putea exprima mai bine concluzia la care doamna Maica au cu mine, umilul dumneavoastră servitor, precum și copiii noștri, am ajuns cu toți împreună și fiecare în parte, decât folosind cuvintele unui ilustru poet și spunând – Barca ne așteaptă la țărm și corabia e gata pe mare. – Prea bine, i-a zis mătușa mea, prevăd că hotărârea voastră atât de înțeleaptă va da multe roade bune. – Doamnă, ne faceți o cinste deosebită, a urmat el apoi a început să citească o semnare. În legătură cu ajutorul bănesc care ne va îngădui să pornim barca fragilă pe oceanul faptelor cutezătoare, am cumpănit din nou această problemă atât de importantă și îndrăznesc să vă propun ca chitanțele pe care le voi da, scrise chiar de mâna mea și semnate, nu mai nevoie să o spun, pe timbre reprezentând valorile cuvenite în concordanță cu legile Parlamentului cu privire la asemenea acte, să fie emise pentru 18, 24 și 30 de luni. Prima mea propunere a fost de 12, 18 și 24 de luni, dar mă tem că aceste termene nu ne vor da răgazul cuvenit ca să se întoarcă roata. Poate că la primul soroc recolta să nu fie atât de bună și domnul Maicaubăr și-a rotit privirea prin odaie de parcă ar fi fost o moșie de câteva sute de hectare de pământ perfect cultivat. Sau poate că nu vom avea timp să strângem toată recolta, Cred că nu e atât de ușor să găsești destule brațe de muncă în acea parte a domeniilor noastre coloniale, unde vom avea de luptat tocmai cu strângerea belșugului pământului. – Fă cum crezi că e mai bine, domnule, i-a zis mătușa mea. – Doamnă, i-a răspuns el, atât eu, cât și doamna Maicauber, suntem nespus de mișcați, de nespusă a mărinimie, a prietenilor și a patronilor noștri. Ceea ce doresc e să fiu cât se poate de punctual ca un adevărat om de afaceri, întorcând așa cum suntem pe cale să o facem o pagină cu totul nouă și dându-ne un pas înapoi, așa cum suntem gata să procedăm pentru a ne lua vântul necesar unui salt de o cu totul neobișnuită, socot că e absolut necesar, atât pentru propriul respect ce mi-l datorez, cât și pentru pilda pe care trebuie să o dau fiului meu, ca aceste tranzacții să fie încheiate așa cum se cuvine de la om la om. Nu știu ce a vrut să înțeleagă domnul Maicaubor prin ultima frază și nici dacă cineva a înțeles sau va înțelege vreodată, dar a arătat că ține în mod deosebit la ea și a repetat tușind ușor, așa cum se cuvine de la om la om. Propun, a urmat domnul Maicabor, polițe care pot fi scontate, o formă obișnuită în lumea comercială, născocită, cred, de evrei, care, pare mi se, au folosit-o de atunci pe o scară foarte mare, cu o iscusință diabolică. Dar, dacă doriți un alt act sau vreo altă garanție, sunt gata să vă dau orice înscris. Ca de la om la om. Mătușa mea a declarat că, întrucât ambele părți sunt dispuse să primească orice fel de înscris, nu vede nicio greutate în rezolvarea acestei probleme. Domnul Maicaubor a fost de aceeași părere. Cât despre pregătirile noastre casnice, doamnă, a spus cu oarecare mândrie domnul Maicaubor, pentru a înfrunta destinul în vederea căruia e de la sine înțeles că vom depune toate eforturile, dați-mi voi să vă spun ceea ce urmează. Fica mea mai mare se duce în fiecare dimineață, la orele 5, la o întreprindere din vecinătate ca să-și însușească procesul, dacă poate fi numit astfel, al mulgerii vacilor. Copiii mei mai mici urmăresc îndeaproape, în măsura în care le îngăduie împrejurările, obiceiurile porcilor și ale păsărilor, ținute în cotețele din cartierele mai sărace al acestui oraș, unde letnicire de pe urma căreia au fost aduși până acum de două ore acasă, aproape călcați de căruțe. În ultima săptămână mi-am dreptat chiar eu atenția asupra artei brutăriei, iar fiul meu, Wilkins, a cu un baston la mânatul vitelor, când mojicii de văcar tocmiți să aducă vitele la târg i-au îngăduit să le dau un ajutor în această direcție, ceea ce, îmi pare rău că trebuie să o spun, pentru bunul renume al naturii umane, nu s-a întâmplat prea des, fiind, de cele mai multe ori, alungat cu sudălmi și îndemnat să renunțe la această bună intenție. Ați început foarte bine," l-a încurajat mătușa mea, nu mă îndoiesc ca și doamna Maicaubor a avut multă treabă. Scumpă doamnă," i-a răspuns doamna Maicaubor, cu aerul ei de om de afaceri, trebuie să mărturisesc că nu m-am ocupat în mod activ cu treburi în directă legătură cu creșterea vitelor sau cultivarea pământului, deși îmi dau prea bine seama că amândouă îmi vor cere o deosebită atenție când vom ajunge pe acele mele aguri străine. Scurtele clipe pe care am fost în măsură să le smulg în datorilor mele casnice," am consacrat unei corespondențe destul de întinse cu familia mea. Căci mi se pare, dragă domnule Copperfield, a urmat doamna Maicaubor, care dintr-un vechi obicei mi se adresa mereu mie, indiferent spre cine și îndrepta la început cuvântarea, că a venit vremea când trecutul trebuie dat uitării, când familia mea trebuie să-i dea domnului Maicaubor mâna, iar domnul Maicaubor trebuie să întindă familiei mele mâna, când leul trebuie să stea alături de miel, iar familia mea să se împace cu domnul Maicaubor. I-am spus că împărtășeam în totul părerea. Cel puțin, dragă domnule Copperfield, a urmat doamna Maicauber, sub această lumină văd eu problema. Pe vremea când treiam acasă la mamă și papa, papa avea obiceiul să întrebe ori de câte ori se discuta asupra unei chestiuni în micul nostru cerc. Sub ce lumină vede Emma problema? Știu că papa era părtinitor, totuși am putut să-mi fac o părere și să constat că a existat între domnul Maicauber și familia mea o răceală excesivă. – Fără îndoială, desigur că ți-ai putut face o părere, a zis mătușa mea. – Întocmai, a devărit doamna acum poate că greșesc în concluziile pe care le trag, se prea poate, dar impresia mea personală este că prăpastia care a existat între familia mea și domnul Maicaubor s-a datorat temerilor pe care le-a nutrit familia mea că domnul Maicaubor i-ar putea cere un sprijin bănesc. – Nu mă pot împiedica să cred, a zis doamna Albert, cu un aer de adâncă perspicacitate, că există în familia mea anumite persoane care s-au temut ca nu cumva domnul Maicaubor să le ceară numele. Nu vreau să spun pentru a fi nașii copiilor noștri, ci pentru girul polițelor pe care urma să le negocieze pe piața financiară. Privirea pătrunzătoare cu care doamna Maicaubor ne-a dezvăluit această descoperire, la care nimeni nu s-ar fi putut gândi înaintea ei, a mirat-o pe mătușa mea care i-a spus că am răspicat. Bine, doamnă, la urma urmelor poate că ai dreptate." Domnul Maicaubor, fiind acum pe cale de a rupe lanțurile greutăților bănești care l-au subjugat atâta vreme, a spus doamna Maicaubor, și fiind la începutul unei noi cariere într-o țară unde loc destul pentru a-și desfășura talentele, ceea ce, după părerea mea, prezintă o importanță deosebită pentru că talentele speciale ale domnului Maicaubor cer un anumit spațiu, cred că familia mea ar trebui să profite de acest prilej și să facă primul pas. Ceea ce aș dori să văd ar fi o întâlnire la o agapă sărbătorească între familia mea și domnul Maicaubor, care să fie dată pe la familiei mele și unde unul dintre șefii familiei să ridice paharul pentru sănătatea și prosperitatea domnului Maicaubor și unde domnul Maicaubor să aibă posibilitatea de a-și expune părerile. Draga mea, a zis domnul Maicaubor cu oarecare căldură, ar fi mai bine să precizez încă de pe acum că dacă voi fi nevoit să-mi expun părerile în fața întregii tale familii, nu o să ne prea înțelegem, Fiindcă, dacă o luăm toată împreună, familia ta e alcătuită numai din niște snobi obraznici, iar fiecare membru al ei în parte nu este fără îndoială, decât un moșic. Nu, Maicaubăr," a declarat doamna Maicaubăr dând din cap, niciodată nu i-ai înțeles și nici ei nu te-au înțeles pe tine." Domnul Maicaubăr a tușit cu tâlc. Nu, nu te-au înțeles niciodată, Maicaubăr," i-a zis soția sa, poate că nici nu sunt în stare. Dacă e așa, ghinionul lor nu poate decât să-i plâng pentru acest ghinion." Îmi pare cât se poate de rău, dragă Emma, a declarat domnul Maica abărându oșat, că mi-au scăpat anumite vorbe care ar putea fi socotite ca prea tari. Tot ce vreau să spun este că pot părăsi țara fără ca familia ta să facă un pas. Pe scurt, fără să mă mai împingă cu umărul la despărțire și că, la urma urmelor, prefer să plec din Anglia cu avântul pe care l-am, în loc să-mi facă ei vânt. Totuși, draga mea, dacă vor binevoi să-ți răspundă ceea ce mă îndoiesc, după experiența pe care o avem amândoi, Departe de mine gândul să pun vreo piedică dorințelor tale. Problema fiind astfel prietenește soluționată, domnul Maica i-a dat doamnei au brațul și, aruncând o privire asupra teancului de registre și de hârtice zăceau pe masă, în fața lui Traddles, ne-a spus că ne va lăsa singur ceea ce a și făcut, cu un aer foarte ceremonios. Dragă Copperfield, mi-a zis Traddles, lăsându-se pe spătarul scanului și uitându-se cu atâta dragoste la mine, că îi s-au roșit și mai tare ochii iar părul țeapă până a luat cele mai năstrușnice forme. Nu-ți mai cer iertare că te-am tulburat cu treburile astea, că știu că le porți un deosebit interes și o să te mai abată de la gândurile-ți triste. Dragul meu, sper că nu ești prea obosit. Sunt ca de obicei, i-am zis după o scurtă pauză. Se cuvine să ne gândim mai întâi la mătușa mea. Ști cât de mult ne-a ajutat. Firește, firește, mi-a răspuns Traddles. Cine ar putea să uite? Dar asta nu-i tot, am adăugat eu. În ultimele două săptămâni a mai avut și alte necazuri și aproape în fiecare zi a trebuit să se ducă la Londra. Uneori pleca diste dimineață și nu se întorcea decât noaptea. Aseară, Traders, deși trebuia să pornească în zori la drum, nu s-a înapoiat acasă decât pe la miezul nopții. Știi câtă grijă are de ceilalți și de aceea nu vrea să-mi spună ce s-a întâmplat, că e așa de abătută. Mătușa mea, palidă și trasă la față, a stat și m-a ascultat nemișcată până ce am sfârșit, Apoi câteva lacrimi s-au scurs pe obraji și și-a pus mâna pe mâna mea. nu nimic, Trot, nu-i nimic. S-a isprăvit și cu asta. O să afli tu cândva. Și acum, Anies, draga mea, hai să ne apucăm de treabă." Trebuie să spun, ca un act de dreptate față de domnul Mike Aber, a început Truddles, că, deși se pare că n-a știut niciodată să lucreze spre folosul său, s-a dovedit neobosit când a fost vorba să muncească pentru alții. De când sunt, n-am văzut un om ca el," Dacă ar fi dus-o mereu așa, ar fi trebuit să aibă acum vreo 200 de ani. Agitația necontenită, pasiunea și avântul care s-a cufundat zi și noapte în registre și hârțoage, ca să nu mai vorbesc de nenumăratele scrisori pe care mi le-a trimis de aici, la biroul domnului Wickfield și pe care uneori mi le întindea chiar peste masă când ședeam în fața lui, deși ar fi fost mult mai simplu să-mi spună de-a dreptul ceea ce voia să-mi comunice, totul mi se pare extraordinar. Scrisori, a strigat mătușa mea, S-ar zice că omul ăsta nu visează decât scrisori. Apoi și domnul Dick a făcut adevărate minuni, a urmat Treadles. De îndată ce i-a încetat sarcina de a-l supraveghea pe Uriah Hip, pe care nu l-a scăpat o clipă din ochi, a început să se ocupe de domnul Wickfield și, într-adevăr, zelul pe care l-a pus în cercetările întreprinse și ajutorul pe care ne l-a dat copiind acte, făcând extrase, ducând și aducând tot felul de documente, a fost un exemplu care ne-a stimulat și pe noi.